ПЕРСОНА ГРАТА Лазар ненавидів тюремного смотрителя, якому тюрма дала прізвище Морда. За все. За грубу пику, на якій не хотіло рости волосся. За маленькі жорстокі очі, що завжди дивились кудись поза людину, хоч все помічали. За його вдачу мучителя. Ті рідкі випадки, коли їх очі зустрічались, були пам'ятні Лазареві і віщували недобре. Через те Лазар почував себе якось непевно, коли помітив, що останніми днями морда неначе навмисне, спиняв на ньому свої маленькі очі, мов мацав ними все його тіло, руки і ноги, і похилені кремезні плечі. Тоді Лазар залазив у себе, Запинав арештанський халат, душив у собі злість, а опісля довго чув, що у зморшках обличчя чужий, застряглий погляд. Дійшло до того, що, проходячи двором, морда нерішуче спинявся, підходив до лазаря, встромляв у нього очі і щось хотів казати. Ворушив губами, але мовчав, оглядівши цілого, Переводив погляду в простір і мовчки йшов далі. Все помічали і другі, бо покидали роботу, і з-під сірих суконних шапок блимали вогкі, блискучі білки. Цікаві й глумливі. Раз морда заговорив. Що братіць, Лазар? Погано? Живеться у нас!» Лазар загорнув поле халата і весь підібрався, як перед нападом. «Чого нав'яз?» – говорила вся його постать, якось враз скорочена і ствердла. Але морда не дав йому відповісти. Приторкнувся двома пальцями до його руки понад ліктем і, дивлячись кудись через голову, загадково промовив. «Нічого, братіць, може бути і краще?» Потім пішов через двір військовим маршем, обережно несучи на плечах свою нерухому, як дерев'яна коробка, голову.